Um leiðu hann stið upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp og andan stíða niður yfir sig eins og dúfu. Og rödd kom af himnum, þú ert minn elskaði sonur á þér hef ég velþóknun. Þá knúði andin hann út í óbyggðina og hann var í óbyggðinni fjörutíu daga og sat hann freystaði hans.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 Hann gekk skammt þaðan og sá Jakob Sebedefusson og Jóhannis bróður hans og voru þeir einnig á báti að búa net. Jésús kallaði þá og þeir yfirgáfu Sebedefuss föður sinn hjá daglauna mönnunum í báttnum og fylgdu honum. Þeir komu til kapinaðum og fylgdardægin gekk Jésús í samkunduna og kendi.